nok en af Danmarks absolut mest hypede forfatter lige nu, nemlig Thomas Thomas Thomas. Velkommen til. Mange tak, mange tak. Øh, og det udtales jo et uh, Thomas Thomas Thomas. Okay. Thomas Thomas Thomas. Thomas Thomas Thomas. Sådan der gør man det. Øh, din nye bog, den hedder helt enkelt Alt om børn. Hvad, øh, hvad har fået dig til at skrive en bog om det? Jamen altså, jeg følger bare, at jeg vidste rigtig meget om øh, børn ikke meget mere end alle andre. Altså de fleste mennesker, de er jo øh, ret dumme, når det kommer til børn. Okay. Ja. Øh, jamen kan, du så ikke, kan du give os en øh, jeg tænker, vi skal have smag, Kan du give os en top 3 over de, de vigtigste ting du ved om børn, som du oplever andre mennesker ikke ved. Ja, men det kan sagtens, Altså jeg kan jeg kan også give dig 20 punkter. hvis men så du kom med 20. Så kom med 20. Alle de punkter, du har. Nej, lad os starte med tre. bare starte med 3, som du sagde først. Okay. Øh, ting nummer 1, som øh, dumme mennesker ikke ved om børn, øh, det er at øh, børn er herreklamme. Hvad for noget? De, er, er de her er klamme, de er uh, muchos klammos. De skider i bukserne, ikke? De første mange år, de lever, altså de første 5, 6, 7, 8, ti år måske, eller sådan noget. De putter ting i munden, ikke? Alt muligt putter det ind i munden, og så, uh, så de jo bare, uh, altså mega klammer, ikke? Fordi de skider på, på, i bukserne og putter ting i munden, så tre, det tre. Okay. Okay. Altså, ja, yeah. eller det ved jeg ikke, det ved jeg ikke, om jeg synes, at de er super klamme. Jeg synes i hvert fald ikke, at det, det, det, det er ny viden, at, at børn griser og er sådan lidt ulækre nu og da. Okay, okay, men ved du så, at børn også kan være udspekuleret for eksempel? Udspekulerede. Hvad mener du med det? Jamen altså for eksempel, hvis man er til en, til en fest med sin familie, og man, og man har hele tiden sagt, at man er bange for vand, og man kan ikke svømme, så kan der jo sagtens sidde en eller anden otteårig, øh, der synes, det er sjovt at skubbe der lige ned i børnepulen, så man går helt i panik, selvom der kun er 30 centimeter dyb, og når man så kommer op, og så er en sniks helt våd og alle griner af en, og så bliver man bare sådan totalt flov og ked af det og frustreret og tager tidligere og, børn, mand! Det kender vi godt børn, sammen. Har du haft mange dårlige oplevelser med børn selv? Er det bare personlig historie, du har skrevet den her bog, måske? Ja, guld der rør, man. Det er da... Der er sgu da mange 35 mænd, der er at græde, fordi de har tabt i babington til en 10-årig. Det handler ikke om, om min nevø, okay? Børn er bare så fucking nederen, altså. Alle børn er, og det er alle børn, der snakker om nu. Alle skal, og alle mennesker skal vide det. Børn er alt for gode til computerspil. De på TikTok og, hvor, og hvorfor får de gaver også når de ikke er deres fødselsdag? Hvorfor får de de uh, Hvorfor får de mandligere? De kan få noget mandligt for eksempel. Åh, jeg er ikke for det, yes, yes, yes, det. Jeg tror, jeg tror, bare, vi siger tak uh, til Thomas Thomas Thomas, nej, Thomas, uh, Thomas Thomas Thomas Thomas Thomas Thomas Thomas. Og jeg er ikke, nej, nej, nej, for den gang. Nej, nej, nej, fordi jeg er ikke færdig. Vi er snakket om mine egne børn nu, for det er de værste børne. Følg med næste uge, hvor vi uh, mm. søger en rigtig forfatter. Jeg er forfatter, jeg er forfatter, jeg er ikke bare en børnehed. Yes, vi får nemlig Julius Pedersen i studiet i næste uge, der en alder af bare 16 år, som har løbet med Guldåds litteraturpris for det, det, Nej, det er byroman, det er meget, spændt. Ja, ja, jeg havde Julius, de farlige jeg havde børn, mand! Fucking børn! Fucking børn, mand! Fuck børn, det. Bliver, fuck det, børn, mand! Det, de, man. det bliver skidegodt. <hællige> det med Woohoo! Så knipper Svendsen tilbage med et fantastisk tilbud i mega store, puslige kæmpe imperium lige ved siden af IKEA i Torstrup! Vi har alle de sædvanlige og puslige dinkanoter du kan bruge for badebold til badevinger, havkajakker, døje til tissemanden og også en borg til de mindste. Og så er der ikke nogen grænser for hvad man kan købe, så længe det er noget der kan komme i munden og så længe det vokser når man giver det et ordentligt place. Jeg vil faktisk gå så langt til at sige at hvis du ikke finder det du leder efter hos Knepperts store og puslige megaemperium, så finder du det ikke nogen steder, for det er os der er størst og først og størst med ting til munden. Vi er boldspiller bowling, vi er frisbees og frisørsalon kampfly og hår nemlig rigtigt, vi har puslet kønsbehøring til begge køn. Du troede, der var udsolgt, du troede fabrikken i Bangladesh var lukket, men frygt dig, knepper, der har været på sagen, og heldigvis er alle de små børnearbejdere tilbage på pletten igen. Mere effektiv end nogensinde før, så ingen polledarpen i hundi. Igen ganske mange de, der gør sådan en fest, helt uforglemmeligt har det hele inden for oppuslige faldersymboler. Pikke til panden, pikke til hånden, en drink pik, en solrørspik, en taskepick, en pick der er en halv, og en pick der passer på dine fødder. Det hele er selvfølgelig 100% oppuslige. Så kom ud til Knipperts store mega imperium, og MP om at få dit hele eget ubrugelige og puslige plastic med hjem allerede i dag! Det tomme magasin. Velkommen til anden time 3 med Janik. Vi skal til jer i gang med lytterfavoritten, nemlig vores quiz, Hvad er det, vi hører? Til at gætte, hvad det er, vi hører, har vi en dejlig lytter. Velkommen til Michael. Tak skal du have, Jannik. Michael, er du klar til at gætte, hvad det er, vi hører? Ja, det vil du tro. Okay, først lyd kommer her. Og hvad var det? Øh, det var... Øh, kan, kan, jeg få, kan jeg få den igen? Ja tak. Det er sværere. Det var ikke en tryklufthammer. Det var lyden af til kæsler der børster tænder. Er du klar til den næste lyd, Michael? Ja, ja, det jeg. Er, det er. Den kommer her. <tryk> det, altså, er det børn der leger? Det er sværere. Det var lyden af Jeppe Kofod, der ser porno. Sidste chance for at vinde. Hvad er det vi hører? Er du klar, Michael? Ja, ja. Okay, så lidt godt efter. Ja, kan jeg få den igen. Ja tak. Satans, Michael. Det var introen til Casey's nye hit-single, botbot. Satans. Ja, det er skide ærgerligt. Men nu ved du, hvad det betyder, når nu har du tabt det i hvad er det vi hører, og derfor er jeg nødt til at bede dig om at begå selvmord. Ja, regler, regler. Skide ærgerligt, men lad os da høre, før nævne nævnte Casey nummer. God weekend. Her er du Casey med, Botbot. Du lytter til det tomme magasin. Er du også en klovn til computer? Synes du også alt med IT er forvirrende? For du har også ofte rodet dig ud i noget værre lort, når du bruger din PC. Så har du brug for Peter, den menneskelige firewall. Heya, Peter har det orange bælte i karate, og han hjælper dig med at navigere udenom de værste farer på internettet. Spam-mail! ja! reklame papirkur er fyldt! Heya. Peter er den effektive løsning, der passer til alle computerbrugere. Det eneste, du skal gøre, er at have ham stående ved siden af din computer, hver gang du bruger den. Resten af tiden kan han sove i dit gæsteværelse, og han koster kun 30.000 om måneden og 3 måltider mad om dagen. Bestil Peter netop nu på www.denmenneskeligefirewall.dk og få en supergrineren musemotte, der ligner et par bryster med i købet. <laughs> Social Engineering Attempt! Mm. Det er Velkommen til Mingus Tutorials. I dag skal vi lære, hvordan man trækker vejret. Det er faktisk meget nemt. Man gør bare sådan her. <tryk> Sug ind. Pust ud. Du får den lige igen. Sådan. Så nu har du lært, hvordan man trækker vejret. Husk at like og subscribe eller sub til min channel for mere content. Det er lige altså de premiere på den næste video. Sådan laver du lort. I <tryk> i Hej og velkommen til DR's nye naturformidlingspodcast, ud i det Blå. Mit navn er Steffen, og her i programmet der vil jeg forsøge at løfte arven efter Søren Ryge. Jeg vil få danskerne til at forelske sig, eller genforelske sig i den danske natur. Men da jeg jo blot er journalist, har jeg selvfølgelig også allieret mig med en ægte fagmand, biolog og foredragsholder, Gert Fancy. Hej Gert! Hej Steffen! Gert, skal vi ikke bare komme ud i naturen og få formidlet den? Jo, lad os, Steffen. Nu står jeg og Gert Fancy her i en dansk bøgeskov. Klokken er ti om formiddagen, og det har regnet ret kraftigt i nat. Og det tænker jeg jo er det perfekte tidspunkt at opleve, hvordan skoven virkelig lever. Er det ikke korrekt, Gert? Jo, altså efter sådan regnskyld, så er, der jo, så er der knald på hovedet. Især, især nu, hvor temperaturen også stiger, så er især insekter og biller jo virkelig aktive. Ja, det er virkelig fugtigt jo. men altså det var også en perfekt anledning til ligesom at få, få luftet gummistøvlen Men, øh, men Geert, har, øh, du har sådan en øh, helt øh, almindelig hvide sneakers på Er der en grund til det? Ja, øh, altså, det er jo fordi gummistøvler ligner lort jo Og man får absurde lugtefødder af dem altså, ja, jeg, jeg hader faktisk gummistøvler Jeg havde faktisk håbet, at vi ikke skulle have ud i dag Netop fordi det havde regnet, men... Øh, ja, nu står vi så her i mine, øh, i mine nye sko, og de bliver meget beskidte, så altså, det er jo fedt nok, på den måde Okay øh uh, get fancy at jeg vidste ikke et <laughs> morgenmenneske <laughs> Jo, jo, jo, jeg hader bare naturen Især når den er våd Altså, du hader naturen Især når den er våd? Ja, altså, natur er jo noget af det klammeste, vi har Og når den bliver våd, så vil jeg sige, at den er 1000% klammer Men, Gert, er du ikke... Altså, du er biolog Ja, og derfor ved jeg jo også, hvad jeg snakker om, ikke? Altså, det er jo fint nok, hvis du synes noget andet Jeg har bare været rigtig meget ude i naturen Og jeg synes med ret stor faglig sikkerhed, at jeg kan konkludere At naturen er mig fucking ulækker men vi skal jo sælge naturen til danskerne. Vi skal ligesom få dem sofaen, ikke? Og ud i det skønne danske naturlandskab. Ja, det er dit job. Og jeg er her for at sørge for, at det hele ikke bliver sådan noget romantisk sludder, ikke? Okay, okay. Så så lad os starte med at kigge herover. Der står en træstup, og noget af barken er ved at falde af. Og det plejer jo at være et hotspot for især biler og larver. Uh, lad os tage og kigge på det. Altså, det er jo altid spændende, et eller andet. Sker, uh, Gert, vil du ikke brække uh, et stykke bakke af og formidle, hvad det er, du ser? Altså, nej, egentlig den tid ikke, nej. Ej, Gert, kom nu. Hold da op, sikke. Et metropol, var. Det er fremloven øh. din... Øh, så... Så nu der. helvede, fy for selv, Åh, oh, men du klap. Kæft, hvor er det klart, klart men prøv, prøv lige Det du synes du spænd. Prøv lige kig på den der bængebider. Det er dog, Det er dog på største med en 11-årig tidsmand for helvede. Men det er også det er også vildt fascinerende. Nej, det er det kraftigt, Det mest fascinerende, er, at sgu da en voksen mand er ved at falde på røven over at se det, der bedst kan beskrives som en kombineret buffet og svingerklub for slimede, ulæg og små lortedyr. Altså hvis du synes sådan noget er fedt, så findes der jo utallige beværdninger på hammer, at du bare kan besøge. Jeg skal krafted mig det der, det kan jeg godt fortælle, for Men gør det det er der, der er biologen for helvede Ja, og nu siger jeg til dig, at jeg ikke gider at røre ved naturen Den er våd, den er klam, og den lugter Den er giftig, og hvis du er rigtig heldig Så får du koker eller kolebakterier under neglene Og jeg gider det ikke, okay? Okay, insekter er ikke lige din ting Nej, øhm hov, hov, hå, ho, shh, shh, sh, se Hvad nu? Prøv se her Hå, oh, Gert Hvad? Der står en hjort det skulle være magisk. Jeg så altså, hvis parasitter og lopper pakket ind i en hest med horn er magisk, så ja. Men det er jo kun fordi vi står her du synes det er fedt. Hvis vi var meget tættere på, så ville den enten stikke dig i halsen med sin opsats, eller også så ville lugten af rævepis og gammel afføring. Mm. Kan du så komme væk? Kan du så komme væk? Så, væk. Skrid. Hu, mm. hu. Væk med, væk, væk med så. Hey, helvede gear. Nu skram du den jo væk. Ja, selv tak. Du skulle da er så fedt, da vi lige stødt på sådan en. Hvorfor, hvor du knibben eller hvad? Du kan jo bare gå hjem og lime to ispinde fast på hovedet af en rotte, så er det cirka det samme. Okay. Jeg tror ikke, vi får så meget mere ud af Gert Fancy i dag. Så vi siger tak for nu, og sørger for, at der er bedre stemning i næste afsnit. Har du noget, du lige skal af med her på Faldrefergert? Ja, husk lige at tjekke dit mellemkød for Tæer. Det... Okay, vi lyttes ved. Nej, der kan... er med lort under min sko nu, for helvede, mand! Godt, vi det Ja, altså, Kjell, ja, vi er simpelthen nødt til at arbejde med din attitude. Altså, vi skal lave en hel programserie, og du har på intet tidspunkt sagt, at du hader naturen, før vi starter. Du lytter til Nattevagten. Det er, sådan, det er de der små sølvfaderne, der ligger nede bag husmurene, som øh, der er et lille hul i. Så er der sådan en lille billede af en lille mus på, og en lille kryds. Så. Og der var en masse, masse lækre snikkanellekker inde i, som smakket rigtig godt med. Jeg vil bare, bare, bare, bare lige få lidt krille med mausene, så jeg skal bare lige høre, om der er nogen der. Er. Jeg skal bare lige høre, om der er slikker og spist, eller hvad fanden er der for at gå? Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer. I appen DR Lyd.